Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma baad Fa inna saka al hadithi kitabullah Wa khirul hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharul umur muhdasatuhah kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Amma ba'ad Hadirin kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan sore hari ini Kita bisa berkumpul Bertemu bertatap muka di majlis salim Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah melalui talim ta ini. Amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita nanti di seuganya. Amin. Hadirin yang kami melihatkan pembahasan singkat kita pada kesempatan sore hari ini. Satu jam ke depan insyaAllah kurang lebih. Berkaitan tentang pentingnya waktu untuk kita beribadah. Terbih khusus kaitannya dengan menjelang kedatangan bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidup seorang di dunia ini terbatas waktunya. Dengan ajal kita masing-masing. Kenapa dikarenakan? Tidak ada seorang manusia pun yang kekal. Tidak ada seorang manusia pun yang abadi. Setiap manusia pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Pada saatnya masing-masing tidak maju dan tidak mundur Itulah yang namanya ajal Jangan sampai kita teledor Sehingga kita menyesal Contoh ayat yang menyebutkan tentang itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman U'anfiku mimma razaknakum Minqabli ayat ya hadokumul maut Fiyakul Rabbilaula akhrtani ila ajal qarib, fassadak waqum min as-salihin, wali akhir Allah nafsa ida jaa ajalha. Wallahu khabil bima ta'malu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Dan berinfaklah dari riski yang kami rizkikan kepada kalian. Sebelum datang kematian. Menjemput salah seorang di antara kalian. Ketika ajal datang menjemput. Dia mengatakan. Rabbi wahai Allah. Lawla akhirtani ila ajalin qarib. Tuhai seandainya. Engkau undurkan. Kematianku barang sejenak. Jangan hari ini. Ngenjang maleh. Nyunti paringi kesempatan. Ngenopo pak. Fasadda wakum minasolihin. Aku akan bersadaqah. Aku akan jadi orang soleh. Aku akan beribadah. Aku akan beramal soleh. Ampun seniki. wahai Allah. Paringi hamba. Waktu malam, kalau wingi Dereng ibadah, kemutan ibadah, waktu pun badai sakarotul Maut. kadang alak atau seneng wingie. Kemutan waktu niku adalah kenikmatan ketika datang kesempitan. Kit mau ngapa orang dangdang cepat-cepat? Begitu sudah sempit. Koleh kaban, bingung. Waktunya tinggal sedikit. pesawat sudah mau terbang. Loh no, kit mau ngapa? Nikum bantung Kemutan nikmat waktu. Ketika pun badai telas. Si cengep-cengep harap mati. Baga kemudian ibadah. Walah rika melas teman. Apakah diberi kesempatan? Tidak. Rabbi lawal akhartani. Wahai Allah. Dua sendirian yang kau undurkan kematianku ku barang sejenak. Aku akan saddaku. Aku akan jadi orang sole. Aku akan ibadah. Tiba-tiba, Pak. Bawakan. Walayu akhirullahu nafsan. Ida ja'ajaluha. Allah tidak akan mengundurkan kematian seorang apabila telah datang ajalnya wis dine niku matine nge mati pak sinten sing bade maringi wektal tumbas jenengan mboten sakit. tidak ada seorang pun yang bisa jual beli waktu itu hanya Allah yang memberi tidak akan diundurkan kematian aba telah datang ajalnya hadirin kaum muslimin menikah menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu inggang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala amun ngantos teledor kat wingi-wingi moten mikir ngibadah Dunia baik kerja baik ngasil baik suki orang orang ibadah Dan rugi. duniane kosong kerebae akhirat nol sing diharapkan nopo pak cilaka binasa dunia lan akhirat sehingga kau muslimin mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu itu mahal. Tidak bisa seorang tuk. Mengulang kembali waktu. Kalau sudah berlalu. Maka tidak akan bisa kembali. Hadirin kawan-kawan. Teng dunia ini. Tidak ada nandur Tidak Pak Nenek. Nenjang teng akhirat. Dian niku tergantung kalian tanduranipun nek sing ditandur kebajikan benjing angsal pahala. Surga ingkang dipun raih. Nek sing ditandur kejelekan Onandure elek maksiat lan dosa njenjing panene siksaan. Jejaan wifaka. Seduya tiang badi angsal. Balasan yang setimpal. Allah ni ku mutanate. Mendolimi hambani pun. Wa ma rabbuka bi lil'abid. Dan tidaklah Rabbmu. Mendolimi seorang hamba pun. Seduya badi angsal. Katus deno pengkandipun. Tandur. Al-imam Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Yang bagaimanapun dalam salah satu nasihat memberikan ujangan Man zar'a khairan yushibu ay rahbatan wa man zar'a sharron yushibu ay nadamatan. Cintan tiangipun ingkang nandur kesaenan Ibadah, amal soleh, akhlakul karimah. Maka dipastikan dia akan memanen kebahagiaan. Dan bareng siapa yang menanam kejelekan. Yusifu ayah sudah nadamatan. Mesti dia bagipun pada menyesal. Nyesel. Biar dunia gawai elek. Diwales elek. Siksaan tengah alam kubur. lan siksaan benjing tengah neraka. Nyesel. Enteng wek dalek. Dari ibadah pun pecah. Menung sanikwe kaum muslimin. Dia pun sebutakan dan Al-Quran. Nekum benjing Nyungun dipun Uripakan malah Nekmagi niki ayat ingkang Kaitannya pun dengan Menungsa ingkang badai Sakaratul maut Dalam ayat senesi Allah ngendika Kahanan menungsa Ingkang sampun mati Pun dijabut nyawane pun merasakan siksaan. Tengpun di tengah alam, kubur. Pun merasakan adab. Yang bagipun pun yakin, oh benar ya, barmatik itu anak sisa kubur, pun merasakan. Yang bagipun ngomong, menikah dipun sebutakan dalam Al-Quran, subah daskulopan yeningan menikah, mengambil pelajaran sebagai ibroh kagam kelopannya dengan inggang tesi kesang tengalam dunia biar makipun ngomong Robirjiuni ji'uni la'alli a'amalu fi ma taraktu wahai Allah kembalikanlah aku ke dunia lagi Aku akan beramal soleh, karena dulu ketika hidup di dunia, aku meninggalkan amal soleh. Nikita yang ingkang pun mati, nyamun tiapun paringi kesempatan urip maleh. Singti pikirah oh, kenapa pak? Kepengin ibadah. Kepengin ibadah. Lo kenapa? pak? Ambar ki, pihak ya, bagi pun, pun ngertos. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia saking siksaan. Niku ke ibadah, niku pak. Niku. Pihak bagi pun, mau mikir. Wah ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku harap kerja maning, duitku tak si kurang. Mau mikir niku pak. Nak kalau panjang dengan lah, tak si mikir ni ku. Ya, ni kibun, mau tak mikir ni, gue, enggak, ni aku balik malah datang dunia. Aku kepingin amal soleh. La'alli a'amalu solehan di mataratu. Aku akan beramal soleh. Karena dulu ketika di dunia, aku tidak beramal soleh. Hadirin kawan-kawan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat Emoniko -ayat kalla syufiha wala tukallimu tidak sama sekali diam kamu, jangan banyak ngomong rasakan fiksak boten diparingi kesempatan urip inkang nomor kalah balik maneteng dunia ke pengibadah Lawan boten-boten, boten diparingi Pak. Tidak sama sekali. Inha kalimatun buka iluha. Inilah kalimat yang akan diucapkan oleh manusia. Kalimat topok. Wahai Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami janji akan amal soleh. Niku, Pak. Kalimat ingkang timbul saking penyesalan. Penyesalan. Kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak dimanfaatkan untuk amal soleh? Kenapa ketika di dunia malah justru waktu terbuang sia-sia? Malah justru kadang kala dan dosa. Lantas itu mungkin purna Waktala pun telas mati. Getun ketemu buri pak. Ya mertan? Menyesal itu di belakang. Eh aku bisa urip maning. Aku ngibadah. Amargin apa? Pun yakin mertan siksa. Lan pun ngertos. Mertan mungkin selamat saking siksaan. Kecuali kalian ngibadah. La niku ibroh bagi ibro, gulapan jenengan, monggo dibun resapi. Umur niku rahsia Allah. boten monten kau mengerti Bayi mati gak katah, lare pejang gak katah. Nomnoman mati gak katah. Tiang sing separoh bayak kau tuh panjenengan. Umuran kau n doso seket matiu pirang-pirang pak. Si miswa anu isi afdek kalimat ini panceng. Dada sini ku istidu yuk. Siap-siap sedar pun ajal. Hadirin kawan muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jenian. Allah subhanahu wa ta'ala. Maringi kagem hamba pun Kesempatan, kesempatan. Kagem mengibadah. lan kagem mendapatkan kelipatan ibadah. Pahal ini pun berkali-kali lipat. Walaupun amalan ini pun gurus tunggal. Tetapi ketika dilakukan di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu akan menjadi berkali-kali lipat. Pahalanibun. Menikau kesempatan. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala pariakan. Subhatah sehambani pun angsal. Pahalengkang kata. Walaupun ibadah pun. Namun seketik. Hadirin kawan muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jamiaan. Di antarani pun adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadhani, kawan kaum muslimin, Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adalah bulan ingkang dipun mulia dalam agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan. Kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah. Ibadah ingkang dipun lakon iniku. Uruf ini pun puasa. Asaw. Puasa. Puasa nikuna babak Puasa si niku secara bahasa al-imsak menahan. Secara syariat imsakun an, -an, -an muftirat min tulul il fajr tsani ila ghurub syams. Arajan Ar thawaba thawaba min Allah azza wa jal. Atau sebagaimana ulama menyebutkan definisi tentang puasa. Adalah menahan diri. Anil muftirat. Dari segala hal. Yang membatalkan puasa. Mintulu'il fajrithani. Dari semenjak fajar yang kedua. Tanda masuk waktu sholat subuh. Ila ghurubi syams. Sampai tenggelamnya matahari. Ia yani, masuk waktu sholat maghrib dengan niatan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala niki amal puasa amal ibadah puasa kaum muslimin rahimani waram jami'an amalan niko amalan ingkang istimewa kaisimewanipun menikah di antara ini pun, puasa nikungamalan ngibadah ingkang dipun syariatakan pada semua umat manusia. Ngibadah ingkang rupi ini pun puasa nikumbonton namun umat ini pun Nabi Muhammad AS kemawan. Akan tetapi diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian la'allakum tattaqun Semoga kalian bertakwa. Datas. Amalan puasa ini. Amalan yang dipunuhi syariatakan. Pada umat Nabi Muhammad. Al-Sulatu wassalam dan umat-umat sebelumnya. Hasil saking puasa menikah. Di antara pun adalah. Mendapatkan predikat takwa. No pokai pun bak antara puasa dengan takwa. No pokai pun. Kaitan ini pun ikhlas Kita perhatikan sejenak tentang hal ini. Takwa artosibun adalah. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Niku takwa ngarah kampagne. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu tiang niku puasa, biar bagi pun melampaui perintah pun Allah Azza Jal. Ingkang biasanya pun. Sarapan enjang. Jambinan. pitu memanipun. Medan kopi, medan teh. Gedang goreng. Memanipun. Terus enjang mungkin. Madang malai, madang malai. Ngomil. Lain ini bagaimana? Tidak ada penyelingan. Bukan nonton mangan jam. Dahar jam. pitu jam bolu. Amargi perintah Allah. Subhatah senapok. Puasa. Sehingga yang yang puasa menikah. Menahan hawa nafsu. Ditulukakan. Atas perintah Allah. Kulau puasa. Sisi yang kedua ikhah mislimin. Menahan dari makan dan minum. Serta syahwat. Makan minum menikah kebutuhan pokok pak. Ia maafkan. Pokok kemudian, pokok diperintahkan kau ditahan dari subuh sampai maghrib. Tahan pak, walaupun kadus nopo ngelak, kau kadus nopo ngelie, nge, mau ditahan ngantos sema ginking, adan maghrib. Mereka menahan hawa nafsu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala makan minum kebutuhan pokok syahwat kebutuhan pokok ngoten Pak niku kebutuhan kebutuhan kang kadang kala lebih pokok niku dari segi makan dan minum niku men pun walaupun syahwat kena tahan niku dari subuh sampai maghrib tahan boten ngasal Mungkin naik pun angsal tembe monggo. Kali garo masing-masing. Ini adalah bentuk ketakwaan. Dipaksa hati ini. Harus tunduk. Atas perintah Allah Azza wa Jal, Jalankan puasa. Dan tinggalkan makan, minum, syahwat. Dan hal-hal yang membatalkan. Amun ngantos dilanggar. Niki takwa. Namun, uh, alhamdulillah kan, puasa menikah satu bulan, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, dua puluh hari, dua, sampai nanti sembuhi rampung. Perjukitipun, la allaqum datdakun. Semoga kalian berdakwah. Nenikin ibatin kang ageng wa alhamdulillah. Yang akan kita hadapi beberapa saat kemudian, beberapa hari yang akan datang niki sya'ban pun sasi pinten eh sasi binen uh, pun dinten kepinten sabat ngeten 10 ngeten 11 nge. Eh ya berarti tinggal ya mungkin 28 lagi eh 28 18 18, 18. kesuwanten monggo men mi kire mandal plan hadirin kaum muslimin Bukan danggu, Kirang saking kali dosa dinten, insyaAllah. Pun melebat Ramadan, puasa ni juga kaum muslimin kesempatan. Dalam bulan Ramadhan angsal lipatan pahala. Dipun sebutkan dalam setengah ilmu hadis, dalam riadzim Bukhari muttafaqun 'alaih dari Saabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengedika. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis menika hadis qudsi. Kullu 'amal Adam lahu illa siyam fa li wa ana ajibihi. Dah berhenti di kalimat menika. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith kusim ini kullu amal ibni adam lahu sedoyok semua amalan manusia itu kepentingannya adalah untuk dia untuknya illa siam kecuali Puasa. Kainahuli sesungguhnya orang itu berpuasa tak lain semata hanya menjalani perintah. Manusia puasa menikah tak lain karena mentat Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Niku. Dicubutakan dalam hadis anesipun. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu Yada'u ta'amahu wa masyarak wa syarabahu wa syahwatahu min ajli Tiang puasa menikah Ninggalakan makan, minum, syahwat Semata karena Allah subhanahu wa ta'ala Nikuh Jangan nak dibikir-bikir Ngelih pak Gimana? Puasa niku ngelih Bahasa kuliah Nek kencot pak. Bahasa penyusman. Kasana, Jamrolas, armadang, rentuk. Jadi ya kepingin. nang lemari yang pirang-pirang panganan pak. Ini eh, enak cokmot sih pak. Ini boton wantun ni Kenapa? Karena semata karena Allah saya berpuasa. Ini enak nek, nek pen milih-milih antara puasa dan boton puasa milih pun di pak. Milih budi. Ngi milih siang puasa. Work. Kalau bukan. Nek boton karena perintah Allah. Lah. Boton nonton tiang sing gelam kencot pak. Buton nonton. Ngelak-ngelak kadus ni kupa nginum. Tahan baik-tahan baik. Kenapa sih? Tak lain karena. Allah Azza Wajal perintah puasa. Ngenekan milih. Nekan entuk nginum pak. Itulah. Yang puasa tak lain semata karena Allah. Karena itu. Wa ana ajibihi. Akulah yang akan memberikan balasan untuknya. Kalimat menikah ikawah muslimin. Dia pun terangakan yang para ulama. Artosipun. Puasa menikah. Setunggal amalan ingkang pahalanipun. Terserah Allah Azza wajalla. Bade mari ngi pinten-pinten terserah Allah Azza wajalla. Sejuta, 2.500.000, 10.000.000, sejuta, orang, juta, sekaripun Allah Azza wajalla, sebanyak-banyaknya. Tentunya, tentunya menika dipun pengaruhi kalian ibadah dalam ibadah puasa menika. Merekinya puasa, Terus di susuli kalian berdzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Dipun susuli kalian ibadah keratul Quran, mas Quran. Di susuli kalian ibadah saudakoh menikah semakin tinggi pahalanya pun tiang menikah semakin besar. Pahala puasa menikah. Katosene. Puasa niku inggang makin niki. Pahala nipun. Sangat. Saged. Berkirang. Berkurang. Berkurang. Nata sumigi. boten wontan pahala nipun. Sah. Nggak sah. Ning boten wontan pahala nipun. Amal ini apa? Maksiat. Lantosah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan malam jadah qala zuru wal amal bih falesa lil lihaajat ayidaa ta'amahu wa syarabahu barangsiapa yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan kedustaan maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya ia pun disebutkan dalam ritsanisibun wa kamin saimin leislahu min syamih ilal shu'wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Menurut akibat no bab piang bagi pun puasa. Ning boten ngamal soleh, malah dosa. kadang-kala -kadang, ngemelas temen, gey wonten tiang. Puasa tumut puasa pak, ning piah bagi pun boten solat, melas temen gey. Puasa kan sing sarap pak, solat sih, tasi bisa warak, nyiningan. Warak kemudian nyina salat. Ismadang, jenan, dereng. Allah wakbar perut kenyang pak. Walaupun dalam salat tidak boleh makan minum. Barampung solat minum. Sing sing seping nopoengi amalin kang ringan. Boten dilakoni. Sing puasa malah dilakoni. Ni bukan aneh. Tiang puasa ni boten solat. Puasa neboten ditampi. Amargi sholat. Rukun Islam. Yang nomor kalih. Puasa hingga nomor sekawan. Hadirin kaum muslimin rahimani. Warahimakumullahu jamian. Ibadah puasa menikau. Sangat besar pak. Nabi AS. Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riad menikau. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah benteng. Tibun si dalam rehat sanes dipun. Ya sejin abdu. Ya mal minan nar. Puasa menika adalah benteng. Ingkang saget. Bentengi menungsa saking siksa neraka. Niku puasa bang melindungi kita dari api neraka, menjaga kita dari panasnya api neraka. Niku diantara amalan ini pun adalah amalan puasa. Alhamdulillah, penting dalam agama kita syariat puasa. Wajib Ramadan satu bulan. Alhamdulillah, Neku Pak. Alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur. Akan datangnya bulan Ramadan. Amar kita bulan menikah, Kulupan Yeningan dipemperintahkan kain puasa. sebulan malih, Pak. 30 hari atau 29 hari. Neku. Alhamdulillah. Subhatah Tersenopo, Pak. Kulupan Yeningan Benjing... Samae saking sisa pun neraka. Sakit membentengi diri kita dari panasnya api neraka dengan amalan puasa. Masya Allah, puasa niku abot. Alhamdulillah onting kang wajib. Nek botong onting kang wajib. Kadus setahun buatan puasa pak. Ngee ya, buatan? Sebagian orang Botan mampu puasa. Ibadah sana si pun saya. Baca Quran saya. Saya sudah kau. Saya lancar. Taklim. Saya sering. ninekan puasa. Abad. Ini botan tengkang wajib. Bablas ini kubah botan puasa. Alhamdulillah untuk tengkang wajib. Jadi gelam gelem kudu puasa. Tidak ada alasan abut male. Tidak wajib sebulan, selebetipun bulan Ramadhan. Hadirin kaum muslimin. Tiang ingkang puasa. Satu hari kemawon. Nikuonten kautamanya pun dipun jauhkan wajahnya. Dari api neraka. Sejauh 70 tahun perjalanan man soma yuman fi sabilillah ba'adallahu wa ajun an 70 kharifa Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan Masyaallah, nikah sedi, ni pun bak pitung dosa tahun, neckping satu bulan. Masyaallah, nikung ibadah satu kali ngibadah. angsal sekian banyak keutamaan. Pahalanya pun ageng sangat. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa menikah. Membentengi sakin neraka, puasa menikah, nyebabkan, dibun tebiakan, puluhan jenengan sakin neraka sejauh 70 tahun perjalanan dalam satu hari berpuasa, fira bilillah. Hadirlin kaum simin, dibun sebutakan dalam redsanis dibun man sama ja yaman fira jaalallahu khandaqan kama binas samaiul ardh barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah maka Allah akan ja'alallahu lahundaqan Allah akan jadikan bagi dia jurang yang sangat terjal yang sangat dalam sejauh langit dengan bumi nikung amalan puasa Pak tunggal puasa kalau panjenengan angsal sekian banyak kebaikan Masya Allah, ni kesempatan kagam kelopan jeningan memanfaatkan waktu. Karena itu, mari kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Agar dimudahkan bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini yang beberapa hari ke depan lagi. Kadang kalah. Dia ingkang boten Gada semangat ibadah boten ngemut-ngemut Pentingnya wakdal boten ngerti Pentingnya waktu Bia Mbak Kipun Ngertah sarap Ramadan Sengit malah pak Atini boten senang Ramadan maning Ramadan maning Bagaimana Ramadan Ramadan Ramadhan, amargipi, amargipun, putu puasa, wantun boten puasa sedindan itu, hukumnya sangat berat. Hadirin kawam muslimin rahimani, warahimakumullahu jami'an, puasa itu sangat menyenangkan, mengembirakan, bagi mereka-mereka yang tahu, Kautama'an dari ibadah puasa. Hadis-i menikahi kawan-muslimin. Hingga antara yang selesai kita bacakan. Faingkanaya mustamihadikum. Fala yarfutu wa la yashab. Barang siapa yang dia sedang berpuasa. Maka janganlah dia. Berbuat. kemaksiatan dan kemungkaran. Di antaranya adalah berhubungan badan dengan istri. Fa insa ahadun aqatlahu apabila seorang menyakitinya seorang mencelanya makan dagnya dia menahan diri dan dia mengatakan inni saimun saya sedang puasa saya sedang puasa termasuk dalam alinaikum muslimin puasa Bukan hanya dari makan, minum, kemauan. Tetapi berpuasa menahan diri dari maksiat. Menahan diri dari kemungkaran. Menahan diri dari permusuhan. Kemarahan. Menahan diri dari itu semuanya. Dengan melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi nafsimuhammadin biadihi. Demi zad. Yang jiwa Muhammad ada pada tangannya la hulufum famisaim ajadu inda Allah min rihil sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah azza wajalla nanti di hari kiamat daripada minyak kasturi yang paling wangi di dunia ini lisaimi farhatan orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan Fahatun عند iftarhi, wafahatun inna liqayy Rabbi. Bahagia yang pertama adalah ketika dia berbuka, dan bahagia yang kedua ketika dia bertemu dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum Allahu jamian. Ini tersebut dalam satu hadis. Tentang kautaman ibadah puasa, di pun dalam ibadah atau dalam hadis yang lainnya. Om Simin, Rasulullah SAW beliau menyebutkan. Tiang ingkang seneng puasa, bingjing tang akhirat mereka wonten kesempatan lebet surga melalui satu pintu khusus kagem tiang tiang ingkang puasa. Bentuk mereka kaum muslimin adalah pintu ekspres yang sangat cepat bagi mereka-mereka yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis muttafaq alaihi inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya pintu ar-Rayyan يدخل منه الصائمون يوم القيامه yang akan masuk Kedalam surga melalui pintu aryan menikah adalah orang-orang yang berpuasa. Layat huluminu ahadu no kairuhum. Tidak ada yang bisa masuk melalui pintu aryan selain mereka orang-orang yang berpuasa. Kolah atau yukol akan dikatakan kelak nanti di akhirat. Ainasa imun, manakah orang-orang yang berpuasa? Manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka-mereka berdiri, dikatakan fayakulun layad kullu fi ahadun qairuhum. Mereka pun berdiri dan dikatakan kepada mereka untuk masuk. Kedalam pintu babu riyan. Feda dahulu ukhliqah. Apabila mereka orang-orang yang berpuasa telah masuk. Melalui babu riyan. Maka ditutuplah pintu itu. Falam yadhul minhu ahadun. Maka tidak seorang pun yang masuk melalui pintu riyan. kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan-keutamaan itu semuanya. Amin. Hadirin nak Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat barakah. Syahrul Mubarak. Bulan yang banyak kebaikannya. Bulan yang di mana dalam agama kita Nabi kita Rasulullah sallallahu memberikan um, pengetahuan keutamaan bulan tersebut diantaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an muttafaqun alayhi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang dia berpuasa Ramadan. Melepet bulan Ramadan. Pengumuman saking pemerintah. Ditetapkan kalian kementerian agama. Malam ini telah terlihat hilal. Tanggal satu Ramadan. Berarti menjing kulapan jeningan puasa. Dalam pun wonten pengumuman kata niku. Lah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Barang siapa yang berpuasa Ramadhan. amargi iman, yakin atas perintah agami. perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap pahala ikhlas karena Allah," Mengharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu keutamaanipun adalah lahu. ma taqaddam min dambihi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ini sangat kita butuhkan. Hadirin yang mulia, kalau panjang dengan niku kesang tangalam tuhnya niku kesang buntaunan setahun niku 365 hari. Lain gak nih sedina dosa nih 10 trok kadang kadangkala langkung niku berarti telungewu nema tu saya ke dosa ken jawab. 3.650 dosa. Ini ku dosa. Yang ini gurus 10 dok. Pakadanggala langkung. Buang syahwat. Tengoknya selama tes syahwat. Tengoknya lakukan apa? Dosa. Ini ku. Ini salam marah. sesungguhnya jiwa manusia lebih suka. Dan condong. Mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Nah, dengan puasa Ramadan, kalau penyandingan angsal keutamaan menikah, dipun ampuni dosa-dosa yang keng sampun kepengker. Hu firro lahuh, mataqad damamin dan bihi. Diampuni dosa dosa yang telah lalu. Amar gibul Ramadan menikah, bulan magfirah, bulan ampunan. Dalam satu lemben hadis Nabi al Sallallahu Alaihi Wasallam bok dalam naik ke atas mimbar setengah kangsal, buat rampung berani lagi tambah kangsal menit talingi, jor glo tadi sejam empat orang setengah kangsal, hadir mana kan saya dalam mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Tiba-tiba mengatakan amin. Amin. Amin. Artasibun Allah masjid. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Bing go. Para sahabat takin. Mendengarkan Nabi Rasulullah panjenengan ngamini dongane pun sinten Ala man amanta Mengamini dongane pun sinten panjenengan wali Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqala Rasul mengatakan ja'ani Jibril Barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan Ragimah an fumriin, dzukira, andahu ismukah, fala mursal alaih. Kull amin, fakultu amin. Binasa seorang yang disebut namamu, kemudian dia tidak bersalawat atasmu, binasa dia. Katakan olehmu amin, aku pun mengatakan amin. Nga nomor kalah. Rahimahum Rind. Adroka abwaihi ahuhum. Dalam Yudhilaul Jannah. Celaka, binasa seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya yang tua, ternyata dia tidak bisa masuk dalam surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Lare simbultan ngertos tiang sepah, padahal tiang sepaniku kesempatan angsal surga dengan berbakti kepada orang tua. Nabi ngendika Al Walidu, awal oh, satah jannah. Orang tua itu adalah sebab anak meraih surga Allah yang paling tengah. Taman saya faham. Barang siapa yang ingin masuk surga melalui pindah yang paling tengah. silakan rawat dan jaga orang tuanya. Dan barang siapa yang ingin masuk neraka. silakan sia-siakan orang tuanya. Katakan olehmu amin. Fakultu amin. Aku katakan amin. Ingat nomor tiga. Malaikat Jibril mengatakan. Rahimah an fumriin dah kalau Ramadan celaka seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai terakhir Ramadan medal saking Ramadan botentipun ampuni dosa-dosanipun celaka orang ini Ucapkan olehmu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Kalau panjang ini. Kalau misalnya menekati pun. Paling kesempatan. Bulan Ramadan ini. Bulan ampunan. Bagi itu melapati Ramadan. Amal kan amal soleh. Ibadah puasa. Quran terus. Atas demikian purna. Medal saking Ramadan. Dipun ampuni sedoyo dosan ini pun niku keutamaan bulan Ramadan. Kalau ada orang yang masuk Ramadan, mlebet teng Ramadan, malah dosa. Mboten puasa, mboten salat, maksiat medal teng Ramadan, saking Ramadan mboten dipun ampuni. Ini orang binasa. Amar ginopo Ramadan niku bulan Ampunan. Bahkan Ramadan menikahi kaum muslimin. Bulan. Dibebaskannya manusia dari api neraka. Walillahi lu'taqa'u. Minan nar. Yawmal kiamati. Fadalika kullillah. Awkama kalbila salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Nanti di akhir kiamat itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Masyaallah ya kaum muslimin, di bulan Ramadan itu. wonten 10 hari yang terakhir wonten keutamaan Lailatul Qadar. Sinten ingkang ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar Meniku angsal kelipatan. Lebih baik daripada seribu bulan. Khairun min alfi syahrin. Bukan hanya seperti beribadah selama seribu bulan. Tetapi lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan itu pintar tahun, Pak. Seribu bulan itu 83 tahun sekian bulan. 83 tahun sekian bulan. Nikus sebu. Ulan. Tepat. Dalam nikah. dalu nikah. Ibadah. Semua yang kita lakukan di malam itu. Dikalipatkan seperti kita mengamalkan. Selama umur. 83 tahun. Asyumun Femin di punta keini. Sinten teng ingkang angsal. Ibadah. Di malam Letul Qadar. Siapa saja yang beribadah dari batal maghrib. Sampai subuh. Belum mengatakan kalau ada orang yang sholat terawih di malam itu. Dia mendapatkannya. Tetapi kurun waktu yang singkat. Karena dia hanya sholat terawih. Tok. Sholat terawih ini aku pindah jam. Ini jam-jam. Patang puluh menit. Atau satu jamlah maksimal pun. Tusparnyaku jenengan turu ketulis subuh. Berarti jenengan asal ni ibadah ni kutok mawon. Ninget tetap angsal. Cuman itu saja. Kalau jenengan tambah kira tul Quran terus antar suami menjelang subuh. Panjenengan asal ibadah berkali-kali lipat. Padahal umur jenengan tereng mesti bolong bulu telu tahun puluh mati pirang-pirang Pak Iku satu malam Lailatul Qadar dan itu terjadi pada setiap satu Ramadan eh pada setiap bulan Ramadan satu tahun satu kali munggu dipun manfaatkan bener-bener wekdal menika ampun ngatos tersia-sia lewat tanpa adanya kesemangatan gayeng ibadah Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin. Supaya terus menjumpai Ramadan dengan penuh kesemangatan. Pada sepuluh hari yang terakhir, semangat ibadah, semangat ibadah, abun tendo. Kadang-kala teng negara kita, Nusantara niki Indonesia, sepuluh hari terakhir semangat perpegangan pak. Orang mikir nak ibadah, mikir nak tuduhan kelambi baik pak. Online mawon ni dibikat. Salat raweh ngantuk. Nah, ampun katus niku. Mulut dunia niku unge. Ulang sana sebe pirang-pirang. Ramadhan inginibadah tak. Nampak no, malas sepuluh hari yang ter. Akhir, ampun sibuk ngurusi panganan tok. Rugi je dengan neman-neman. Karena belum tahu belum tentu tahun depan mendapatkan Ramadan lagi. Wallahu alam disebabkan demikian misal kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf subhanatallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atub warahmatullahi wabarakatuh